який забрів на ринок, не маючи в кишені ні шеляга, щоб купити собі святкове яблучко або свічку Богу поставити від свого сирітства. На бідному козаковій тязі, як говориться в думі, метлялися три сиром'язі, три гатунки дрантя, опанчена, рогозовая, тобто сплетена з рогози, схожа на погану драну рогожину, друга на ньому прикраса, поясина хмельовая, пояс скручений із зав'ялих батогів хмелю. Ще на козакові прикраса – Чоботи-сап'янці, та такі, що крізь них видно п'ятий пальці. Де ступить босою ногою слід, пише. Отакий-то був молодець. Мало того, ще на козакові красувалася смушева шапка. Шапка-бирка, зверху-дірка. Хутро давно облізло, і околички теж, як кажуть, чортма. Взагалі шапка, диво всім, дощем покрита і вітром на славу козацьку підбита. Та молодець ходить собі гордо, спльовує через губу і навіть зухвало поглядає на якихось пишних трьох чи то ляхів панів, чи то козаків, які корчать із себе ляшків панків і навіть трохи ляхом вирбують. Тобто намагаються говорити по-польськи. Одне слово – це були справжні дуки срібляники багачі, значні козаки. «А чи не піти нам, шановні панове, до шинкарки?» – сказав один із дуків, скоса глянувши на обідранця нетягу. — До Насті Горової, шинкарочки степової, — спитав усміхаючись, другий дука. — А хоч би й до Насті. Відказав перший. — Добре, панове, у неї такий є запридух горілка оковита, що аж очерогом лізуть від єдиної чарки, — докинув третій. Нитяга начебто й не чує цього, та й ще поміж возами з яблуками та грушами. Однак, коли дуки війшли до шинку і привіталися з гарною молодою шинкаркою, яка показала йому ці перлові зуби з коралових губенят, вони помітили, що обідренець нитяга був уже тут. Він стояв скромно біля палаючої печі і певно сушив біля вогню свою недавно намоклу під дощем шапку, яка, здавалося, отот от розлізеться зовсім. Хоча за народним звичаєм ті, що війшли в шинок пізніше, і повинні були привітатися з тим, хто зайшов раніше, хоч би який він був голодранець і навіть п'яниця, однак пихаті дуки цього не зробили і поважно посідали за стіл. «Ей, насте серце», – сказав старший із дуків, – «давай нам меду і доброї горілки». «Якою ж паночку вам горілки дати?» – защебетала шинкарка, брязкаючи намистом та мірним хрестом на повних грудях, простої чи оковитої, найпекельнішої, за придуху. — відказав другий. — Спотикачуй, дядька, спотикай, Ленка, — додав третій. Шинкарка метнулась до полиць, дістала, що там треба, поставила на стіл. Збігала потім за медом, котрий так і пінився, як сердитий пан. Усе це порозставляла на столі, а тоді відійшла на бік і підперла рум'яну щоку рукою. — Пийте, паночки, на здоров'ячко, та не забувайте вашою ласкою Настю Шинкарочку, — прощебетала вона й уклонилася. А нетяга все стоїть біля печі, знай сушить свою обідрану шапку й скоса поглядає на пихатих дуків. Ті почали пити і знову, супереч народному звичаю, хоч би один з них почастував бідного гельтіпаку шклянкою меду або чаркою горілки. По обличчю Нетяги майнула недобра посмішка, а він знай поглядає на бенкетуючих. У його ясних чорних очах було щось таке, від чого дукам ставало моторошно, горілка не йшла в горло. Дратував їх цей Гольтіпака своїм спокійним поглядом. Здавалося, що ці очі, очі Гольтіпаки, дивляться на них так, як іноді очі значного пана, якого-небудь ясновельможного князя, дивляться на найнужденнішого хлопа. Не витримали цього дуки, тим більше, що і Хміль почав вже вступати йому в голови. — Ей, Шинкарко! — Насте, молода! — гукнув Войтенко, — Запишавшись та удаючи з себе великого пана, «Гейшенкарко, нам солодкого меду підливай, а цього козака, присучого сина, в шиї з хати випихай». «Геттю, геть!» — гримнув і Золотаренко. «Певно він, присучий син, повинниця та броварня хвалявся, обсмалився, обшарпався, обідрався, та тепер до нас прийшов добувати, щоб у другу корчму нести пропивати». Гольтіпака на це тільки посміхнувся, а шинкарка, сміючись, підійшла до нього і узяла за чорного чуба. «Іди, іди, козаче, іди з Богом!» — реготала вона, тягнучи гольтіпаку, наче вола за роги, а другою рукою помаленьку ляпаючи по потилиці. Козак, звісно, опирався, настя реготала і тягла його далі, поки захекавшись, на дотягла до порога. Але далі порога незвичайний гісний йшов. він уперся голими п'ятами в поріг, зачепився реп'яхом у дверях і не йде». Томилася, Настя, а тобі пек. Ото бога який здоровий, сміялася вона, дмухаючи собі на долоні. Ох, аж долоні болять.